A kispolgár A bolt, amelyik mögött egy nyírkos és homályos lakásban Vrana Bazilágoston felnőtt, a prágai Gotthelfstrasze végén húzódott meg egy pékség és egy gépjavító műhely között. Mindenféle háztartásba való dolgokat árultak benne, a makaronitól a cipőkrémig és seprűnyéltől a savanyú cukorkáig. Apja, egy sovány, fürgek is ember rövidre stuczolt pillangóba juszkával egész nap a pult mögött ugrált. Hajlongott, csomagolt az árult és bókokat mondott ványat háziasszonyoknak és csattanóképű, vihogó cselédlányoknak. Bazil anyja a kassa mögött trónolt, feltűzött magas kontjával szélesen, elomlóan és halálos szigorúsággal az arcán, mint egy félelmetes császárnő. Császárnő is volt mert egész nap egyebet sem tett, mint pénzt számlált, és Bazil Ágoston gyermeki képzeletében a pénzszámlálás a császárok kiváltságaihoz tartozott. Hogy valóban uralkodott is a pénzen, azt látni és hallani lehetett azokból az este lejátszódó jelenetekből a bolt mögötti lakásban, amelyek rendszerint azzal kezdődtek, hogy Vrana, a boltos, így nevezte Bazil az apját, mivel a többi emberek is így nevezték, hogy Vrana a boltos pénzt kért valamilyen titokzatos célra, és azzal végződtek, hogy a mutter, Vrana a boltos, így nevezte a feleségét, mivel a gyermekek is így nevezték, hogy a mutter nem adott semmit, hanem jól összeszít a Vranát, amitől az ilyetten elhallgatott és sóhajtva elkezdte kifűzni a cipőit. Két testvére volt még Bazilnak, mind a kettő leány, és mind a kettő idősebb, mint ő, Jutta, aki szeplős volt, és két hosszú, vörös copf futott alá a hátán. Egy évvel született hamarabb, és Jenny hárommal. Jenny fekete volt, mérges, és egy egészen kicsit kancsított. De ezt csak azok vették észre, akik tudtak róla. Basil tudott róla, de nem merte bosszantani Jenny-t mert Jenny erősebb volt, és hihetetlenül fürgén jártak a kezei, amikor verekedett. Basil Ágoston első gyermekéveit a Boldban és a bolt előtt az utcán töltötte. Az orra rendszerint folyt, az arca maszatos volt és örökösen majszolt valamit, amit az apja dugott oda neki a pult mögött, ügyelve, hogy a mutter ne lássa meg. Később iskolába került. Táskát akasztottak a hátára, és reggelenként a nényei kirán az ágyból és elcipelték a Gotthelfstrasze elejére, ahol egy száraz csupacsont tanító néni azzal vesződött, hogy írni tanította a gyermekeket. Bázil szeretett iskolába járni. Szerette az olajjal felkent padló savanykás szagát, a nagy fali táblát, a képeket a falon, míg a szigorú tanítónénit is szerette a maga módján, olyankor, ha kérdezett tőle valamit, amire ő felelni tudott. Bazil szenvedélyesen szeretett felelni. Ilyenkor kihúzta a is hátát, Hegyes madár kipirult az izgalomtól, és úgy kiabálta oda a választ, mintha az egész világnak a szemébe rikoltaná, ide nézzetek, ez vagyok én. Mindazáltal Bazil nehezen tanult. Hihetetlen buzgósággal és szorgalommal, de nehezen. Ez sok keserű percet okozott neki, mert látnia kellett, hogy az olyan fiúk, mint például Jan Hubelka, akinek az apja orvos volt, egész délután az utcán játszottak, és mégis könnyebben tudtak felelni a kérdésekre, mert amit egyszer hallottak, azt megjegyezték. Bazil nehezen fogta föl a dolgokat, ez volt a baj. Mégis jeles tanuló lett, és a negyedik osztályban már csak egy volt jobb nála, az a bizonyos Ján Hubelka. Kimondhatatlanul irigyelte miatt az orvos fiát, nem annyira azért, mert jobb volt, mint ő, hanem mert játszóval volt jobb. Minden megerőltetés nélkül, míg neki, a második hely emberfeletti munkába került. Míg a többi gyerek az utcán játszott, sárkány teregettek, vagy a hentes kövér kutyáját bosszantották, addig Bazil bent kuksolt a bolt mögötti kis sötét szobában az ablaknál és tanult. Az ablak egy szűk kis belső udvarra nyílott, ahol semmi sem volt, csak egy szőnyegporuló és sok szemét, amit a lakók az ablakon át kiszórtak. Vrana, a boltos, eleinte csodálkozott fiának ezen a különös szenvedélyén. A gotthelf ez a nagy tanulási szomjúság szokatlan és természet ellenes volt. Később ez a csodálkozás szinte babonás tiszteletté fokozódott, és régi vevőinek fejcsóválva panaszolta olykor, jól elrejtett apai büszkeséggel, hogy a fiam tudja, az csak – A könyveket bújja, egész nap csak a könyveket. Még valami tudós lesz belül a végén, vagy éppen pap? – Hát sem pap, sem tudós nem lett Bazilból. Bár a Gotthelfstraszei iskola tanítónőjének rábeszélésére Vrana a boltos gimnáziumba iratta a fiát, és a Muttertől még a cserkészethez szükséges pénzt is kikoldulta, hogy a fia teljesen belekerüljön azoknak a társaságába, akik valamikor a világot fogják kormányozni, ahogy fontoskodva mondani szokta. Így jutott el Bazil arra a cserkész táborozásra is, mely a monarchia egyik délkeleti tartományában zajlott le, amit Magyarországnak neveztek. Azonban Bazil mégsem lett tudós, sem pap. A baj talán ott volt, hogy Bazil egyszerűen nem érezte jól magát az úgynevezett úri között. A cserkészetet sem szerette. Ott labdázni kellett, futni, ugrani, rudra mászni, és Bazil ezekhez a dolgokhoz nem értett. Testileg gyönge volt és esetlen. Félt is a tornaszerektől és a játéktól. Arra a cserkész táborozásra is csak apja unszolására ment el, aki megmagyarázta neki, hogy az életben semmi sem olyan fontos, mint a jó összeköttetések, és nagy dolog az, ha az ember azt mondhatja, barátom a polgármester. Vagy vállára veregethet a miniszternek, és azt mondhatja, emlékszel öregem, amikor együtt rúgtuk a labdát? Sok élelmes üzletember csinált már nagy pénzeket abból, hogy ezt így mondhatta, Oktatta Vrana a boltosa fiát, és Bazil, ha tele is, de elment arra a cserkész kirándulásra. Nem sok öröme volt benne. A többiek lenézték, mert gyönge volt és élhetetlen. Kérdéseket nem tett föl senki, könyvek nem voltak, így aztán teljesen a háttérbe szorult. Ján Hubelka csúfolódott is vele, penészvirágnak nevezte, és ezt a nevet átvették a többi cserkészek is félt az idegen gyerekektől, az idegen országtól, a sok idegen embertől, akinek a beszédjét nem értette, félt a nagy magas hegyektől is, és a sötét erdőktől, a sátorélettől, mindentől. Bazil nagyon szerencsétlen volt azon a kiránduláson. Jan Hubelka vele a cipőjét, parancsolgatott neki, mint a cselédnek, és nem mert szólani ellene, mert Jan Hubelka erős volt, és hamar osztogatta a pofonokat. A hegyet, amelyiken két hétig sátoroztak, csiribóknak nevezték. Ezt Bazil gondosan följegyezte a moteszébe, azoknak a fiúknak a nevével együtt, akiket ott megismert. Apja tanította erre, és ezt a tanítást szorgalmasan meg is fogadta. Egy délután szétküldte az őrs a fiúkat, hogy rőzsét gyűjtsenek. Ján Hubelka maga mellé vette Bazilt. Gyere! mondta neki. Te úgyis félsz egyedül. Bent az erdőben Huberka lehevert a mohára, és Bazil gyűjtötte a rőzét. Mikor egy kötegre való összegyűlt, akkor ő is letelepedett Huberka mellé. Huberka megnézte a rőzét, aztán Bazilt. Most gyűjts magadnak is, mondta. Aztán mehetünk. Én gyűjtöttem magamnak, felelte Bazil. Hülye vagy! Ezt a köteget én viszem. Gyűjts magadnak is valamit gyorsan. De a fák között már sötét volt, és Bazil félt bemenni egyedül. – Megrúglak, penész virág, figyelmeztette Jan Hubelka. – Ne hülyéskedj, na ered gyorsan, szedj még egy kötegre valót! De Bazil nem ment. Erre Hubelka kihúzott a rőzse kötegből egy vesszőt, és elkezdte verni vele Bazil mesztelen lábát. Bazil bőgött. A bőgésre előjött a fák közül egy idegen fiú, és rászólt Hubelkára. – Hagy békét annak a kicsinek! – jó növésű, barna fiú volt és németül beszélt. Hubelka rávicsorgott. – Mi között hozzá, hogy mit csinálok vele? Azzal újra ráhúzott a veszővel Bazil lábára, bazil visítva kapkodta a lábait, az idegen fiú erre odajött és megállt Hubelka előtt. A szeme villogott, és a hangja parancsoló volt. Azonnal dobd el azt a veszőt, és takarodj innen. Hubelka megmérgelődött, felelt valamit, mire a másik odalépett hozzá, és pofon ütötte. Verekedni kezdtek, azonban a verekedés rövid ideig tartott, mert az idegen erősebb volt sokkal, mint Hubelka, és Hubelka vérző orral szaladt el a tábor felé. – Mi baja volt veled? – kérdezte az idegen, és Bazil elmondta, hogy Hubelka agyon dolgoztatja őt. – Na, csak gyere mindig hozzám, ha ez a fickó belét köt, vigasztalta meg az idegen. – Majd leszoktatom az ilyesmiről. És attól az estétől kezdve az idegen mindig védelmébe vette Bazilt, és még azt sem tűrte el, hogy penész virágnak nevezzék. Bazil pedig beírta a noteszébe, Drágfi Gregor a legjobb barátom. Szabad idejükben együtt kószáltak az erdőn, és a hatalmas erős barát mellette csepp félelmet sem érzett többé Bazil. Megtanulta tőle a fák és a virágok neveit, a madarakat és szokásaikat, az állatok nyomait, és végül azon a szörnyűséges csónakázáson is egymás mellett ültek. Bazil felsikoltott a rémülettől, amikor az evező eltört, és a csónak gazdátlanul kezdett rohanni velük, de a barát rátette erős barna kezét a vállára, és megnyugtatóan mondta. Ne félj semmit majd, én kiúszom veled, ha fölborul ez a skatuja. Versenyúszó vagyok. Ennek az erős, védelmező barátnak az emléke volt az egyetlen, amit Bazil, mint pozitívumot hozott haza magával erről a cserkész kirándulásról, de lassanként ez is elhalványodott. Jan Hubelka tűrhetetlenebb lett, mint valaha, és Bazil kilépett a cserkészek közül. Csak a könyvei között érezte biztonságban magát, csak az iskolaterem padjában volt otthon, ha letehette maga elé a könyvet, amelyből az aznapileckét szóról-szóra el tudta mondani, és csillogó szemekkel ránézhetett a tanárra, várva a kérdéseket, hogy fölpattanhasson, és hangosan belekiálthassa tudását a többiek szemébe, akik őt odakint a játszótéren penészigirágnak nevezték. Azonban mégsem lett belőle sem tudós, sem pap. A bajot kezdődött, hogy az ötödik gimnáziumtól már nem tudott többé az elsők között lenni. Jába tanulta meg szóról-szóra a feladott leckéket. Voltak tárgyak, melyek tele voltak titokzatossággal, mint például az algebra, fizika, kémia, melyeknél nem a megtanult szavakon múlott a dolog. Mások egyszerűen elmondották a maguk szavaival egészen másképpen, mint ahogy az a könyvben állt és a tanárnak jó volt. Bazil pedig hiába harsogta el szóról szóra a mondatokat, az egész megakadt abban a percben, amikor ki kellett menjen a táblához, és olyan feladatokat kapott, ami nem volt a könyvben. Bazil csak tanulni tudott, de nem fölfogni. Ez volt a baj. Voltak dolgok, amiket nem értett meg. Emiatt azután az érettségie csak közepesre sikerült, míg Jan Hubelka, aki jóformán nem tanult soha, jelesen végzett. Ez annyira elkeserítette Bazilt, hogy a további tanulásról nem mondott, bár az apja hajlandó lett volna előteremteni az egyetemi költségeket. A városnál kapott egy írnoki állást, és pályafutása ezzel szemmel láthatóan bezárult. A mutter helyett ekkor már a szeplős kis Jutta ült a pénztárnál, mert a mutter egész nap a kereveten fekve kellett pihentesse dagat lábait. Brana, a boltos, Mindössze annyi változáson ment át, hogy madárarca még fakóbb lett, pillangóba jussza megőszült, és haja nagyrészt kihullott. De továbbra is szolgálat készen állt a pult mögött, és azt a kevés árut, amit a háború a polcokon meghagyott, fürgény csomagolt a barna papírba a gonterhelt háziasszonyoknak és vihogó cselédlányoknak. Abban az évben, amikor Bazil, mint kezdőfizetéses írnok, a városhoz került, Véget ért a háború is. Furcsán ért véget, de alapjában az egész háború onnan a Gatthelstraszéről nézve elég furcsa háború volt. A császári behívók nyomán hadba induló katonák a monarchia oldalán harcoltak, és mégis az ellenséggel együtt nyerték meg a háborút. És végül még az is kiderült, hogy azok voltak a hősök, akik elfutottak az ellenség elől, vagy megadták magukat. A változás azonban amit ez a győzelem jelentett, nagyobb volt, mint sem gondolták volna. Először is abban nyilvánult meg, hogy szabad volt az utcákon fáradtan és piszkosan hazafelé menetelő magyar és német katonákat kövekkel, rothadt krumplival és záptolyással megdobálni. A második fontos változás pedig az volt, hogy az utca sarkáról lekerült a Gotthelfstadt jelző tábla, és egy másik került oda helyette, amelyiken ezált, Skoltus Viator Allé – hogy oh, Szkoltus Viator ki volt, azt egyelőre nem tudta senki. De az Allé magyarázatát annak a négy hársvának tulajdonították az utca lakói, melyek az iskola előtti illemhelyet rejtegették a kíváncsi szemek elől. Mikor a csehszlovák republikát kikiáltották, Vrana, a boltos, a nagy nap tiszteletére egy kacsát vásárolt a piacon, amit egy üveg bor kíséretében ünnepélyesen elfogyasztottak a bolt mögötti lakásban. Az ebédre Jenny magával hozta a barátját is, ez már a harmadik barátja volt, egy pufóképű vasúti forgalmistát, aki lelkesen magyarázta el a Vrana családnak, hogy ezentúl minden valamire való hazafinak naponta sült kacsa lesz a tányérján, mert a meghódított idegen tartományokba csupa cseh tisztviselőket és hivatalnokokat kell majd küldeni, és így minden csehazafi, akinek csak valamelyes iskolázottsága van, magas állami hivatalra számíthat. Ranebazin maga is lelkesen ünnepelt a republikát, büszkén feszített, mint minden csehazafi, és öntudattal a meghódított tartományokra. Hogy azonban igaza lett -e a pufók képi forgalmistának vagy nem, azt nem tudta meg soha. Ő továbbra is csak Prágában maradt, és mivel azokból a bizonyos tartományokból nem hoztak írnoknak való szolgákat a Hradzin urai, hogy ő léphetett volna, így hát változatlanul megmaradt kezdőfizetéses városi írnoknak három teljes évig. Szorgalmát többször megdicsérték, de előléptetésre nem került sor. Viszont ez a három év éppen elegendő volt ahhoz, hogy megtanulja az előléptetés, Éppen úgy nem a szorgalmon múlik, mint az osztály elsőség az iskolában. Valami egyéb kell hozzá, és ez az egyéb belőle hiányzott. A harmadik év végén aztán történt valami, egy egészen kicsiség, ami azonban döntő befolyással volt további életére. Alapjában véve egészen jelentéktelen mindennapi dolog volt, Vrana Bazil kezdőfizetéses városi írnok beleszeretett egy leányba. A leány három szobával odébb dolgozott, gépíró női minőségben. Nem volt sem különösebben szép, sem különösebben érdekes. Még csak okosnak vagy szellemesnek sem volt mondható. Hogy Bazil mégis beleszeretett? Ez annak az egyszerű természeti törvénynek a következménye volt, hogy minden leányba bele kell egyszer szeressen valaki, mert különben a leányok 90%-a szerelem nélkül élné végig az életét. Bázil öt hónapon keresztül hordozta magában szótlanul ezt a szerelmet, és a hatodik hónapban erőt vett magán és megmondta. Ez egy márciusi estén történt, irodazárás után a harmadik utcasarkon. Kisé dadogva és összefüggéstelenül szakadtak fel belőle a szavak. Ez megint egy olyan lecke volt, amit nem lehetett könyvből megtanulni, de a leány így is megértette és kedvesen elpirult majd megkérdezte, hogy nem lenne-e kedve Bazilnak moziba menni. Bazilnak természetesen iszonyú kedve lett volna, de hónap vége lévén nem volt a zsebében annyi pénz, hogy telt volna belőle két jegyre, s így füligvörösödve dadogott valamit halaszthatatlan családi megbeszélésről, és másnapra halasztotta a mozit. Estére kért Juttától, aki a kasszát kezelte otthon két mozi jegyre való pénzt kölcsön, és másnap azzal az eltökélt szándékkal ment be az irodába, hogy kipótolja az elmulasztottakat. Azonban éppen azon a napon egy fiatal mérnökgyakornok érkezett a Városi Építészeti Hivatalból az irodaépület átalakítása végett, és ez a mérnökgyakornok nem volt más, mint az a bizonyos Jan Hubelka. A hajdani iskolatárs és ősellenség vázlatkönyvvel a kezében végigjárta a helyiségeket, Mért, rajzolt, és közben vidám társalgást folytatott Bazil retteget iroda főnökével. Véletlenül pontosan akkor léptek be abba a bizonyos harmadik szobába, amikor Bazil szívehölgyének az írógépe mellett állva kereste a szavakat, melyekkel az esti mozi ügyet előhozza. Hubelka kedélyesen ránevetett Bazilra, akit ez a találkozás teljesen váratlanul ért, megveregette a vállát. Hát mi az öreg papírkukac? Te is a Szentvárost boldogítod? kérdezte. Aztán meghajolt a leány felé, és azt mondta szemtelen kis mosolyal a száján. mutasd be, kérlek, a hölgynek. Bazil dadogott valamit, mire Hubelka nevetve kezet fogott a leányjal, és az irodafőnökhöz fordult. Szabadna mindjárt kérnem, hogy a mellén beosztandó gépíró nőjül a asszony szíveskedjék kielölni. Majd vigyorral hozzátette, természetesen, ha a barátomnak nincs kifogása ellene. Bazilnak persze nem lehetett kifogás az irodafőnök jelenlétében, és Hubelka győzelmesen elvonult a leányjal. Bazil pedig este visszaadta Juttának a kasszából külcsönvet pénzt. Elsőjén a leányt felsőb rendeletre áttették az építészeti hivatalhoz, és Vrana Bazil Gottfried Kezdőfizetéses írnok három napi töprengés után benyújtotta a fölmondását. Később életében sokszor eltűnődött azon, hogy helyesen cselekedette vagy nem, amikor egy leány miatt szakította hivatalnoki pálya lehetőségeivel, de mindannyiszor be kellett vallja magának, ha őszinte és becsületes akart maradni, hogy tulajdonképpen nem is a leány miatt történt az egész. Nem, valami egészen más oka volt ennek. Azt lehetett volna mondani, hogy Hubelka volt az oka, pedig még Hubelka is csak közvetve játszott szerepet ebben az elhatározásban. Vrana Bazil egyszerűen megértette, hogy hiába való minden igyekezett. A Jan Hubelkákkal nem bírja fölvenni a versenyt, tehát visszament oda, ahonnan elindult, a pult mögé. Ránát, a boltost, Súlyosan érintette fiának ez az elhatározása. Nem csupán azért, mert sok pénzébe került a taníttatás, és egyszerre azt kellett lássa, hogy ez a pénz épp úgy elveszett, mintha romlott áruba fektette volna, hanem azért is, mert Vrana, a boltos, titokban büszke volt arra, hogy fia kinőtt a vegyes kereskedésből, és városi tisztviselő lett. Akiből ki tudja, így mondogatta olykor a Teke egy lett hétvégi összejöveteleny, még egyszer polgármester is lehet. Ennek a polgármester álomnak lett vége, és Vrana a boltos emiatt szenvedett. Valósága restelte a fia visszazuhanását a vevők előtt. Ezt azzal bosszulta meg, hogy Bazilt nyomban odaállította maga helyére a pult mögé, és ő csak felügyelt rá, meg a beszerzéseket végezte. Ranáné ellenben a mutter, őszintén örvendett fia megtérésén, a mutter gyakorlati lény volt, nem olyan álmodozó bússza már, mint Rana a boltos. Ő tudta, hogy egy bolt, egy saját üzlet, ha még oly kicsi is, mindig több, mint akár milyen tisztviselői állás. Mert a tisztviselő örökké csak fizetett szolga marad, milyen magasra is emelkedik, míg a kereskedő viszont független polgár. Továbbá a Mutter, mint gyakorlott üzletasszony, tisztában volt azzal is, hogy egy közepes kisbolt jövedelme jóval felülmúlja egy tisztviselő úr fizetését. Ezt pedig, ha valaki, ugya Mutter igazán tudhatta, mert huszon egy néhány évig vezette Vrana mellett a kasszát, és nem egy városi tisztviselőnek hitelezett hónap közepétől hónap végéig. És nem egy tisztviselővel történt meg az is, hogy adósságát csak hosszú húzavona volt képes megfizetni. Bazil tehát beköltözött a pult mögé, és ezen túl ő volt az, aki a kövérházi asszonyoknak és a piros képű cselédlányoknak a bókokat mondta, s esténként juttával elszámolta a kasszát. A tanult írnok úr megjelenése a boltban határozottan föllendítette az üzletmenetet, Bazil különben is jóboltosnak bizonyult, Szívós szorgalommal feküdt bele a pénzszerzés munkájába, ugyanúgy, mint annak idején a latin nyelvtanba. A vereség valami dacos keserűséggel töltötte el, majd megmutatom én ezeknek. Dünnyögte magában esténként, amikor juttával a kasszát elszámolta, és a pénzt bezárta a fiókba, s az ezek gyűjtőfogalom mögül ilyenkor ilyen hubelka kaján arca vigyorgott elő. Hét évre rá meghalt a mutter. Vízkorságban halt meg, és temetésén jóformán az egész utca ott volt. A legszebb koszorút a Pék küldte és a kereskedő a túlsósorról. A következő évben Férhez ment jutta. Ez a bornagykereskedő vette el. Jenny akkor már régen nem lakott a háznál. A hetedik vagy a nyolcadik barátja tartotta el, aki vámos volt valahol pölzen mellett a német határon. Fél évenként egyszer írt egy levelet, és a mutter temetésére nem is jött el. Jutta férhez menetével, megőrült a a kassa mellett, és az öreg Vrana kénytelen volt a maga gyomorbajával odaülni, ami mind neki, mind a fiának csak kellemetlenséget jelentett. Bazil hosszú töprengés után elhatározta, hogy alkalmazottat fogad. Az apja ellene volt ennek az úri tempónak, de jutta és férje, a kereskedő szintén ezt tanácsolták, és így végül is megjelent az egyik rajcáros labban egy apró hirdetés, mely szerint vegyes kereskedésben megbízható, szolíd női munkaerő kerestetik. Az első, aki másnap a hirdetésre jelentkezett, Luize volt. Rövid tárgyalás után megegyeztek, és Luize a boldban maradt. Örökre. Egy év múlva összeesküdtek, és négy hónapra rá megszületett az első gyerek. Még négyen következtek gyors egymás utánban, de akkor már nem a régi kis bolt-kopott pultja mögött álltak. Luize német volt, és apja a vasútnál dolgozott, mint pályamunkás. Szegény Luisa német származása miatt nehezen jutott álláshoz a soviniszta csehek között, és így mindent megtett, hogy a két vrana, apa és fiú meglegyenek elégedve vele. Pufók, kerekarcú nagy mellű szőke és érzelgős teremtés volt, húsa kívánatosan gömbölyödött elő a rövid ruhákból, és amikor Bázil egy szombat délután, üzletzáráskor behívta egy pohár likörre a belső szobába, az öreg Vrana oda volt újra a teke egylet hétvégi összejövetelén, a jó kis Luize a félhomályban álló kopott kereveten is éppen olyan alázatos szolgálatkészséggel engedelmeskedett főnőke kívánságának, mintha csak azt kérte volna tőle, hogy mérjen ki valamelyik vevőnek egy fél font citromsót. Az esküvő után csak annyi különbség állott be kettőjük viszonyában, hogy Louise. A pult mögül a kasszához került, csöndes, engedelmes jó feleség volt, takarékos és szorgalmas, akárcsak bazil, és hosszú együttélésükben nem is fordult előzökkenő sehol. Néhány hónappal az első gyerek születése után Vranát, a boltost, elvitte a gyomorfekély. A temetés után jutta férje, a bornagykereskedő és Jenny, aki rossz nyelvek szerint egy kétes hírű pilzeni mulatóban pincérnősködött, beültek Bazillal a belső szobába megbeszélni az örökség dolgát. Mivel Vrana a boltos nem hagyott hátra semmiféle végrendeletet, az az álláspont győzött, hogy a hagyaték három egyenlő részre oszlik. Louise, aki bár nem volt osztuszkodófél, de a tárgyaláson részt vett, Józan gyakorlati érzékkel megjegyezte, hogy amennyiben így lenne, úgy figyelembe kell venni azt is, hogy Bazil ennyi és ennyi ideig ingyen dolgozott a bolt gyarapításán. Ez munkabérben ennyit és ennyit jelent, tehát ezt le kell vonni a hagyaték értékéből. Úgy szintén a hozományát is. Bazil... Aki magától sohasem jött volna rá erre a logikus matematikai következtetésre, azonnal szenvedélyesen állást foglalt mellette, és bár sem a kereskedőnek, sem a heveskedő Jennynek nem volt ínyére ez a kikötés, mégis kénytelenek voltak rendre beletörődni. Komolyabb és hosszabb vitára, sőt Jenny részéről veszekedésre adott már alkalmat a hagyaték pénzbeli értékének fölbecslése. Végül is nem maradt más hátra, mint hogy egy választott bíróságot kértek föl ennek a kérdésnek a rendezésére. A hivatalos becsüstől mindhárom fél írtózott az adó miatt. Így aztán a Pék, a gépjavító egy tulajdonosa és a Hentes hármasban néhány korsó sör mellett megállapították, hogy mit érhet mindaz, amit Vrana, a boltos, mint csiga a házát maga után hagyott. Papírra került az alacsony, horpat fedelű ház, az ócska bútorzat, a raktárban fölhalmozott áru, és végül leszögezték, ennyit és ennyit kell fizessen örök megváltás fejében Vrana Bazila két nővérének. Mint tapasztalt üzletemberek mindjárt javaslatot tettek arra nézve is, hogy milyen évi részletekben törleszthető ez az összeg, anélkül, hogy az üzletmenetet veszélyeztetné. Ebbe aztán kénytelen volt Jenny és a bornagykereskedő is belenyugodni, és Vranabazil részére elkezdődött egy nehéz és nagy takarékosságot igénylő időszak. De mint ahogy annak idején sikeresen keresztül rákta magát, tizenkét iskolai éven ugyanígy legyűrte ezeket a nehézségeket is. Pedán szorgalommal gyűjtögette a krajcárokat, állt nap, nap után kifényesedett ruhájában a pult mögött, Fürgén szolgálta ki a vevőket, alkudozott a szállítókkal, veszekedett a fuvarosokkal, és Louise minden tekintetben megfelelő élettársnak bizonyult mellette. Nem csak, hogy takarékos volt és ügyes, mind a bevásárlásoknál, mind az eladásnál, de a bálványimádó tiszteletével tekintett föl a maga baziliára, akinél okosabb, tanultabb és tehetségesebb ember nem volt egész Prágában. Ez az alázatos imádat jót tett Bazilnak. Önbizalma megerősödött, fölépése öntudatosabb lett, gátlásai megszűntek, vállalkozási kedve megjött, és vállalkozásait általában siker kísérte. Így történhetett, hogy az ötödik gyermek megszületéséig nem csak a két nővér hagyatéki részét törlesztette le az utolsó fillérig, de komolyan foglalkozni kezdett azzal a gondolattal is, hogy a régi Horpat fedelű házat átépíteti, az üzlethelyiséget kibővíti és emeletet húzat föléje. Erre a következő esztendőben, természetesen bankkölcsön segítségével sor is került. Az átépítés végrehajtására a hubelka és társa építkezési vállalat kapott megbízást. Hogy miért fordult Vrana Basil éppen a Huberkához? Minden embernek van valahol egy gyöngéje. Bazil gyöngéje Jan Hubelka volt. Ez a mindig játszva boldoguló ulifiú, aki életének legnagyobb keserűségeit okozta. Meg akarta mutatni neki, hogy ő is lett valaki. S hogy Vrana Bazil munkát is tud adni Jan Hubelkának, ha akar. Keresethez tudja juttatni őt, Jan Hubelkát, a nagyszerűt. Vrana Bazil a penészvirág. Persze Hubelka másként fogta föl a dolgot, ő nem érezte ki a bosszút abból a levélből, amit a Vranabazil vegyes kereskedés nagy ovális bélyegzője díszített. Ő mindössze ezt gondolta, olcsón akar építkezni a fickó iskolatársi alapon. Aztán legyintett, és elküldte az egyik rajzolóját, hogy keresse fel Rannát a boltost, és nézze meg, mit akar. Az építkezés sokba került. Annak ellenére, hogy Hubelka valóban leütött néhány tízezeret a költségvetési tervezetből, és megmagyarázta az embereinek, hogy ezen a munka nem akar keresni semmit, ez ön baráti munka. Mégis sokba került a vegyes kereskedés kasszájához mérten, de Vrana Bazil összekaparta a pénzt, összekoldulta a banktól, összesírta, összekönyörögte, összeharácsolta, hogy maradéktalanul odaszámolhassa Ján Hubelka elé az asztalra, itt van, neked adom. Ez az odaszámlálás meg is történt ünnepélyes módon. Vrana a boltos fölvette vasárnapi öltözetét. Könyöknél kisé fényes volt már ugyan a sötét -kék ruha, és lassanként szűk is kezdett lenni, de azért mégis ünnepélyesnek érezte magát benne, és beállított Hubelka és társához. A modernül berendezett széles városzobában egy jó fél órát kellett várakoznia, míg végre a titkárnő kinyitotta előtte a párnázott ajtót. Hubelka egy hatalmas íróasztal mögött ült, és ránevetett Vrana Bazilra. – Na vén fűszeres! Hát elhoztad a szalmazsákból a pénzt, amit összecsaltál a vevőittől? Na, ne nézz olyan hivatalosan, gyere, így áll meg egy pohár valódi fenyővizet, tegnap küldte egy barátom a tátrából. Nem, Hobelka egyáltalán nem volt ünnepélyes, amikor átvette a nehezen összekapart pénzt, amit Vrana a boltos gondosan is ügyelve számolt eléje az asztalra. Meg se nézte, csak úgy belökte a fiókba. Sokan azt mondják, hogy megúszhatta volna az építkezést olcsóbban is, jegyezte meg Vrana a boltos kimérten és kisé de én azt tartom, hogy az ember köteles gyermekkori barátait pártolni, még akkor is, ha ez bizonyos áldozatokat követel. Hubelka nevetett. Hiába, te még mindig a régi vagy, penészvirág, mondta vidáman. Miközben ezüst szivarvágójával egy drága havanna szivar végét lecsípte. Azért remélem meg vagy elégedve azzal, amit a házadból csináltunk. Hát igen, igen, bólogatott Bezil nagylelkülyen. Rendes munka, rendes. Ezért a pénzért lehet is. Tudod, mondta Hubelka, és pöfékelve rágyújtott a szivarra, mi ilyen kis munkákat általában nem is vállalunk. Az egyetemet építjük most és a pénzügyigazgatóság új palotáját. Múlt évben fejeztük be a kereskedelmi akadémiát, és azelőtt a műcsarnokot. Az ilyen nagy munkákkal lehet csak keresni. Ezt éppen csak az irántad való barátság miatt. Tudod, egy ilyen nagy vállalatnak, mint a milyenk, nem számít az a pár tízezer, amit egy ilyen kis viskon keres, vagy ráfizet. Ha ezt nem mondta volna Hubelka, vagy legalábbis nem akkor, amikor Vrana a boltos feszülő büszkeséggel a nehezen összeszedett pénzt odaszámolta elé az asztalra, talán sok minden másként történik később. Nem lett volna szabad Viskónak nevezze az új házat, mely az egész viator viátorállén tiszteletet és megbecsülést szerzett Vranának a boltosnak. Az emberek azt mondták, a pék, a gépjavító műhely tulajdonosa, a, borbély, a hentes, sőt a bornagykereskedő kereskedő is pedig az rokon volt, azt mondták: Ez a Vrana Bazil ügyes ember. Szorgalmas, takarékos. Új házat épített magának, megnagyobbította az üzletét. Ez igen, ez rendes ember, ez a Vrana Bazil. A tekegylet első őszi közgyűlésén elnöknek választotta meg, és a vevők, polgárasszonyok és cserédlányok, úgy szólították meg, ha kértek tőle valamit, Vrana úr. Nem. Ján nem lett volna szabad azt mondja arra a házra, hogy viskó. Nem azért, mert ő építette, hanem mert Vrana Bazil munkája nyomán nőtt ki a földből. Mert büszke örömmel töltötte el Vranát, a boltost, hogy íme eljutott odáig, meg tudta csinálni azt, Amire az apja még csak gondolni sem mert. Huberkának ez a mondása, az a hanyag mozdulat, amivel a nehezen összekapart pénzt a fiókba besöpörte, mindez egy-egy ostor csapás volt Vranabazil önérzetén, sértés, amit nem tudott elfelejteni soha. Ezen a napon halálos ellensége lett Ján Huberkának. És amellett a ház igazán szép is volt, a földszinten csak az üzlet, elől hatalmas világos helyiség, széles kirakatablakokkal, beépített polcokkal, mögötte raktárak és egy iroda. A lakás fönt volt az emeleten, és külön lépcsője volt az utcáról, de a boltból is közvetlenül föl lehetett menni. Három konyha, fürdőszoba. A fürdőszoba nem vranáé kötlete volt, ezt a Hubelka iroda mérnöke rajzolta oda, és ha már ott volt, nem lehetett tenni ellene semmit. Louise mamának is tetszett a nagy kád és a vízmelegítő kájha. Egyszerűbb lesz a nagy mosás, mondta, és ezzel ellen Vrana Bazil sem szólhatott semmit. Az új bolt ünnepélyes megnyitása egy csütörtöki napon történt kora ősszel. Vrana a boltos ragyogó arccal állt a vadonatúj kiszolgáló asztal mögött, fényes könyökű sötétkék ruhájában, és Louise könnyes szemmel trónolt a kasszánál, Meghatotta meghatottan emelte időnként személyhez a zsebkendőjét. Az első három vevőt ingyen szolgálták ki a nagy ünnepnap örömére. Az első a Pék felesége volt. A második egy öreg varró lány, aki nyolc éve lakott már szemben velük, és aki Luize ruháit szokta átalakítani. A harmadik egy ismeretlen fiatal ember volt. Ez mindössze egy doboz barna cipőkrémet kért, és nagyon elcsodálkozott, amikor megtudta, hogy nem kell fizessen érte semmi. Kiderült, hogy állatorvos, és a szüleinél van látogatóban, akik az utca elején laknak. Vrana ismerte az állatorvos szüleit, és egy kis beszélgetés fejlődött ki ilyen módon közöttük, melynek során Vrana eldicsekedhetett a bolt nagyszerű berendezésével és az új házzal, és végül meghívta a fiatalembert vasárnapra egy pohár sörre. Az állatorvos el is jött, végigjárta a házat, mindent megdicsért, legfőképpen pedig Vrana Bazil szorgalmát, ami szerinte mindennek az alapja. Sörözés közben azután beszélt a maga munkájáról, melyet valahol az ország déli részén végez, ahol különböző idegen népek élnek, és különös elismeréssel emlékezett meg egy drákfi nevű magyar gazdáról, aki szorgalomban méltán lehetne társa Vrana Bazilnak. Vrana felfigyelt az idegen névre, mely valahogy mégis ismerősen csengett a fülének, Azután kutatni kezdett a fiókjai között, és előkotort egy régi noteszt, melyben még ez állott. Vrana Basil Gottfried, negyedik osztályos tanuló, valóban meglelte benne, amit keresett, és megkért az állatorvost, hogyha újra találkozik azzal a drágfival, adja át neki az üdvözletét, mert ők bizony ismerik egymást egy régi cserkész táborozásról. Elmesélte a megismerkedésük történetét is, amin sokat nevettek, és az állatorvos megígérte, hogy az üdvözletet átadja. Néhány hét múlva újra megjelent a boltban, és átadta Vranának drágfi meghívását, amit az örömmel el is fogadott, és megígérte, hogy mihelyt módjában lesz, leutazik néhány napra abba az idegen tartományba fölkeresni a régi ismerőst. Természetesen ebből nem lett soha semmi. Nagyon is bele kellett feküdni a munkába, hogy az adósságoktól meg lehessen szabadulni, szürkén perektek a hétköznapok, hetek, hónapok, évek, az állatorvos sem jelentkezett többet, és így rendre feledésbe merült az egész. A bankadóságot tíz év alatt kellett letörleszteni. Hat év telt el ebből, amikor a németek váratlanul megjelentek Prágában, és a Skotus Viator Allé újra Strasszévi változott át. Döngőcsizmákkal meneteltek Hitler katonái az utcákon, páncélosok dübörögtek és keresztes zászlók lengtek a házakon. Azonban Vrana bazilt, a világpolitika eseményeiből egyedül csak az árukorlátozások érdekelték, és emiatt eleinte haragudott is a németekre. De később rájött hogy ezeknek a korlátozásoknak is megvoltak a maguk előnyei. Először is az ember nem volt köteles kiszolgálni minden vevőt, hanem egyszerűen azt mondhatta, nincs. Sajnálom, de nincs. Másodszor az ember szívességeket tehetett. És Vrana Bazil szenvedélyesen szeretett szívességeket tenni. Olyanoknak persze, akik neki is tettek szívességeket. Boldog volt például, ha azt mondhatta, Prusek asszony, önnek még kivételesen van. Ön régi kedves vevőnk, de ne szóljon senkinek. Ezt az árut már sehol sem kapja meg. Önnek egészen kivételesen. Nem, Vranabazil nem haragudott a németekre, megnevelték a vevőket. Már senki sem panaszkodott, senki sem elégedetlenkedett. Szép sorbáltak, sorba álltak, és megköszönték, ha kaptak valamit. Vrana, a boltos, néha úgy érezte magát a boltjában, mintha valami igen fontos hivatal élén állt volna, ahol az ő hangulatától emberek sorsa függ. Ha ő azt mondja a vevőnek, nincs, akkor nincs. Akkor elmehet lógóorral, és moshatszatban nélkül. Ha pedig ő azt mondja kegyesen, hogy kérem. Bár ez az utolsó darab, és mint tárgy nem eladó, de önnek kivételesen, akkor egy kis darab üdvösséget osztott oda valakinek, akár valami császár. Aztán voltak olyanok is, akik üzletzárás után jöttek be a hátsó ajtón, és azt mondták, nézze, Varana úr, szívesen fizetek többet is, vagy nézze, Varana, maga ad nekem ezt, és én adok magának azt. Nem! Rana Basil nem haragudott a németekre, mert boldosnak lenni jó volt, és érdekes s hogy az utcán páncélosok dübörögtek közben, és döngőcsizmájú katonák meneteltek ez mindössze a gyerekek számára volt érdekes akik száját váltak ilyenkor a járda és bámulták a szemük előtt átvonuló történelmet. Mikor aztán végül meghozták a moratórium rendeletet, mely szerint senkinek semmiféle adósságot nem kellett többé fizetni a háború utánig, Vrana a boltos végleg szívébe zárta a németeket. Első dolga volt, hogy elment a bankhoz, és kiegyezett vele. Az adósság felét azonnal kifizette, a másik felét elengedte végleg a bank. Így megmentődött az adósságtól, és elégedetten dörzsölhette a kezeit. Később egy szép napon beállított hozzájuk Luize két szudét a földön élő rokona, mint kettő szembes vidám fiatalember, döngő csizmában és feszes egyenruhában, és Luize azonnal kvártét készített nekik az egyik szobában mondván, hogy így legalább megmentődnek attól, hogy idegen katonákat szállásoljanak a házba. Egyik a rokonok közül a katonai anyagraktáraknál szolgált, ez időnként mindenféle hasznos ajándékokat hozott haza. Nem csupán cukorkát és időnként műmézet a gyerekeknek, hanem ruha nem is, meg cigarettát, és sok egyebet, amit jól lehetett értékesíteni. A másik rokon a parancsnokság mellett teljesített őrszolgálatot, s így összeköttetései voltak bizonyos szakaszvezetőkhöz és tiszthelyettesekhez, akik meg adott esetekben ki tudtak bizonyos kedvezményeket járni a bolttal kapcsolatban, így aztán természetes, hogy Vranabazilnak semmi panasza a németek ellen nem lehetett, és ezt a háborúnak nevezett állapotot legszívesebben véglegesítette volna. Ezt a vidám esti snapszozgatások folyamán többször el is mondta, a snapsot hozzá a rokonok hozták a katonai raktárakból, és az ötödik pohár után rendszerint kihúzta sovány és hajlót hátát, és a német rokonok harciasan katonássá merevedett tekintete előtt lelkes szavakban éltette Hitlert, az emberiség nagy vezérét, aki mindenki számára kiharcolja a biztos győzelmet. Hogy közben néhányan az utca lakói közül, mint például a bornagy kereskedő sógor, vagy az örökké izgága szabó mester hazafias bánattal az arcokon bizonyos elvesztett tartományokat sirattak, leigázottnak nevezték a csenépet, ez vranabazilt nem izgatta különösebben. Legyintett csak az ilyen beszédre. Én nem politizálok, mondotta nekik. Én élni akarok dolgozni és pénzt keresni. Ez az én politikám. A többit csinálják mások, ahogy akarják csak nekem adjanak békét. Egyetlen fájdalma ezekben az években az volt, hogy Jan Hubelkának, az építésznek még jobban kedveztek az idők, mint neki. Hubelka repülőtereket és katonai kórházakat épített, és minden valószínűség szerint rengeteg pénzt keresett. Ezt abból is lehetett látni, hogy míg más polgári személyektől bevonták a gépkocsikat, az alatt Hubelka hatalmas vadonatúj autón érkezett időnként meglátogatni az apját a nyugalomba vonult öreg orvost, aki még mindig ott lakott a Gotthelfstrasse elején. Valahányszor ez a szép nagy gépkocsi elrobogott a bolt előtt, Bazil arca néhány percre elsötétült. Többször meg is említette a német katonarokonoknak, hogy azért a németek is jobban megválogathatnák, hogy kit segítenek és kit nem. Aztán egy idő múlva elindult valahol egy titokzatos súgdosódás. Nem lehetett tudni, hogy honnan indult el, és kik bocsátották útra, de itt-ott, utcasarkokon, házak kapujában, raktárak sötétjében összehajoltak az emberek, és subdostak valamit. És amikor idegen ment el mellettük, elhallgattak. A suttogás terjedt. Átszivárgott az ajtók alatt és az ablakok körésein, beosont a függönyök mögé, és valami furcsa feszültséggel töltötte meg a levegőt. Mindenki tudott valamit. A vevők, a szállítók, a vigécek, a fuvarosok, hogy itt ez történt, ott az, itt felrobbant egy gyár, mert a munkások szabotáltak, ott az ellenállási mozgalom emberei felgyújtottak egy raktárat, a gestapó újra letartóztatott valakit. Voltak, akik esküdtek, hogy biztos forrásból tudják. A német vezérkarnál ez történt, Hitler már nem is él, az amerikaiak partra szálltak, a Donnál két cseh divízió áll az oroszok oldalán, a szabadságra hazatérő munkaszolgálatosok, a pékinosok, a vízvezetékszerelő, a postakihordó, a gázszámlás, a szenes ember, mindenki tudott valamiről, amit csak súgva lehetett elmondani, és ami mind azt jelentette, hogy hamarosan történni fog valami. Franajéknak már két alkalmazottjuk volt akkor. Egy faluról beszármazott morva cselédlány, aki a konyhát látta, s a gyerekekre ügyelt, s egy tizennégy éves fiú, aki a boltot és a raktát seperte, és mint kifutó szaladgált. Luizemamát a növekvő jó mód, még pufókabbá tette, s a boltos is úgy indult el szombatesténként a tek egyletbe ezüst óraláncával a mellényén, mintha hasa lett volna. Pedig nem is volt, csak a polgári jólét önérzete lesztette ki vele a mellényt. Aztán az egyik német rokont hirtelen kivezényelték a frontra. A másik is mind szótlanabb és gondterheltebb lett, és egy estén aztán ő is csomagolt, érzékeny búcsút vett, és elment. 1944. novembert írtak akkor. Jegyre adták a szenet, és a szénkereskedő szappant kért, a szappangyáros Szeszt, a Szeszt nagykereskedő kefét, a kefegyáros konyhaedényt, az edényes újra szenet. Az élet kezdett túl komplikálódni, és ráadásul a németek mindenütt házkutatásokat tartottak, és kíméletlenül összeszedték mindazt, ami még a raktárakban volt. Louise egyre nehezebbeket sóhajtgatott, és Franabazillelkesedése kezdett alábbhagyni a németek iránt. Bosszantotta, hogy minden kellemetlen rendeletüket azzal indokolták meg, háború van. Mit érdekel engem az ő háborújuk, mondogatta olykor a vevőinek. Én békés kereskedő vagyok, kérem, akit a politika nem érdekel. Azt csinálják nélkülem, én élni akarok, árut akarok és vevőket akarok. Engem nem lehet kifizetni azzal, hogy háború van. Ne csináltak volna háborút, akkor nem lenne. Így beszélt Vrana a boltos, és sértődötten nézett az utcán menetelő németek után, akik elzárták, Eltiltották és eltüntették az árút, mogorvákká is pénztelenek kitették a vevőket, beleszóltak a békés polgárok magánéletébe, és szemmel láthatólag belebuktak egy üzletbe, amit háborúnak neveztek. Aki belebukik valamibe, az ne kezdje el. Ez volt Vramának, a boltosnak a jelszava, és kezdte utálni a mémeteket. Nehéz és csupa kellemetlenségekkel megrakott tél következett. Már magában véve az is elszomorító volt, hogy valahol városokat bombáztak porrá, és az emberek tízezerei maradtak hajléktalanul egyik napról a másikra. Elgondolni, szörnyűség volt, hogy ha azokban a városokban élne, esetleg az ő feje fölött is porrá bombázhatnák a szép új házát és a gyönyörű bolt helyiséget. De az már végleg felháborító volt, hogy még feketén sem lehetett karácsonytól kezdve szenet kapni, mert a németek nem engedték be a szenes vonatokat Prágába, és fűtetlen lakásban kellett dideregni. Hogy nem volt zsír, nem volt kenyér, nem volt semmi. Nem, hát ez így nem mehet tovább, mondogatta őszinte felháborodással Vranabázilis. és igaza is lett. Tavaszra véget ért a háború. A háború vége azzal kezdődött, hogy néhány napig nem lehetett az utcákon járni, mert mindenféle emberek össze-vissza lövöldöztek. Időnként nagyokat dördült valami, hogy az ablakok is beleremektek, és a gyerekek izgalommal újságolták, hogy a belvárosban most ez az épületéig most amaz. Martin, a legidősebbik, az ellenállási mozgalomról beszélt lángoló szemekkel, és arról, hogy a csehazafiak most veszik kezükbe újra az ország sorsát. Aztán bejöttek az oroszok, és az utcai lövöldözés legalábbis nappal megszűnt. Azon túl már csak éjszaka lehetett lövöldözést meg kiabálást hallani, amikor egy-egy csapat része Kirgiz sorra törte be a házak ajtaját, és pálinkát meg nőt keresett. Prága felszabadításának nevezték a vastagbetűs nyomtatványok azt, ami történt, és az első felszabadítóval a felszabadítás harmadik napján találkoztak össze, Vranáig. Az üzletet már napok óta zárva kellett tartani, és Vranabazil azon a napon lehúzott redőnyök mögött rendezgette feleségével azt a kevés árút, ami még a polcokon megmaradt. Délelőtt volt tavasz, a redőnyhézavjain besütött a napfény, és sárga csíkokat rajzolt a félomályba. Egyszerre csak kint dörömbölni kezdett valaki ütemes kitartással verték a vasredőnyt. Még betöri? ilyet meg Louise. Hol kapunk a mostani világban új redönyt? Ez a gyakorlati érv hatott. Vrana legyőzte természetes írtózását az ilyen hivatlan döngetőkkel szemben és kinyitotta az ajtót, majd elkezdte a redőnyt felhúzni. Nehezen ment, mert a döngetéstől valószínűleg már be volt horpadva valahol. Kintről két nagy vörös kéz Szintén belekapaszkodott a vasredőnybe, és így együttesen sikerült is valahogy térdmagasságig felhúzni. Ekkor lent a résben megjelent előbb egy puska, majd egy borzas fej, vigyorgó arc és egy orosz egyenruha. Hason bemászott és rávigyorgott Branára. – Botka, Csesz! Botka! Braná, Bazir és Luize sápattan meredtek a félelmetes idegenre. Panszoldat, kezdte Bazil, és nem csak a hangja reszketett, de ő maga is. Katona úr, itt nincs vodka, ez vegyes kereskedés, itt semmi sincs. Tessék megnézni, semmi. A németek mindent elvittek. Nyemci, zabránni! Ááá, zabránni, zabrálni, mondta az orosz, röhögve és öklével kedélyesen oldalba vágta a vranát, amitől az nekiesett a falnak. Aztán jó akaratúan megpaskolta Luize kövér hátát, a szeme kíváncsia járta végig az üres polcokat. Hirtelen megakadt egy habverőn. Átmászott a pulton, leakasztotta, és nézegetni kezdte. Majd hirtelen, mint akinek világosság gyújt az agyában, felkapott a sarokból egy plévődröt, és a habverővel ütni kezdte. Valami furcsa éles hangot adott a plévődőr, és az orosz vörös képe egyetlen nagy vigyorgás lett ettől. Diadalmasat nézett Bazilra, és fejét ide-oda ingatta a habverő ütemére. Vodka! Ordította aztán minden átmenet nélkül, és vödröt meg habverőt egyetlen mozdulattal falhoz csapott. Vodka! A kis göthös Vrana izgatottan magyarázta a megvadult embernek, hogy sajnos olyasmi nincs a boltban, csak seprű, kefe, mosópor és konyhaedény. Hogy megértette -e az orosz a csebeszédet, az nem derült ki soha, mert hirtelen csak megelégelte a felesleges szószaporítást, és egyetlen mozdulattal elsöpörte a boltost maga mellől. Aztán nagy lapát kezével megmarkolta Luize mellét, és felrőgött. Luize ilyetében felsikoltott, vrana meg a fejéhez kapott, és néhány idétlen szót dadogott, amit azonban az orosz nem is vett figyelembe, hanem egyetlen derék rántással leszakította Luize válláról a ruhát, úgyhogy párnás fehér húsa kitárulkozott a szeme elé. Ettől még jobban megvadult, és tépni kezdte a sikoltozó asszonyról a ruhákat tovább, apró, röfögésszerű hangokat adva közben. Lúze kétségbe esettem védekezett. Vrana is ott tipeget halálsápadtan a hatalmas termető orosz körül, és próbálta csitítani, aminek az lett a következménye, hogy a muszka részben a boltos viselkedésén, Részben a számára ismeretlen és bonyolult női ruhadarabok ellenállásán felbőszülve felkapta a pult mellé támasztott puskáját, csőre töltött és ráordított Vranára, miközben a fegyver csövével néhányszor belebökött a hasába. – Davaj, davaj! – Vrana hátratán torodott a falhoz, és behunta a szemét, mert nem akarta látni, amikor a fegyver elsül. Azonban a fegyver nem sült el. Mivel Luize a tapasztalt asszonyok látásával azonnal a férje segítségére sietett oly módon, hogy két mesztelenné lett karjával beleakaszkodott az orosz nyakába, és közben oda Vranára, «Menj menki! Ezt a bölcs asszonyi tanácsot Vran Bazil, ha reszkető inakkal is, de aránynak elég sebesen megfogadta, és a hátsó kisajtón egyenesen fölszaladt a lakásba, ahol egy jó fél óráig sétált fel és alá, mint a ketrecbe bezárt oroszlán, amíg végig Luize megjelent dúltan, de győzelmesen jelentve, hogy az orosz újra kibújt a róló alatt, és elment. Hát így kezdődött el Vranáék számára a prágai fölszabadulás. Néhány nap múlva látniok kellett az ablakból, ahogy német hadifoglyokat tereltek végig az utcán. Az emberek nagy része sebesült volt. Véres, rongyos, támolygó emberroncsok vonultak ott. A menetet néhány orosz katona és egy nagy tömeg kiabáló civil kísérte. A kiabáló civilek prágaiak voltak, akadt olyan is közöttük, akiket vránájék ismertek a boltból. A tömeg botokkal, kövekkel és korbácsokkal ütlegelte az utca közepén vakont támolygó németeket, vadszitkok között. Az orosz katonák meg olykor nagyokat röhögtek ezen. Néha egy-egy német összeesett. Ilyenkor addig rúgták, amíg fölkelt, vagy odament egy orosz katona a földön vonagló véres emberroncs fejéhez, tartotta a csövét, és belelőtt. Louise elfutott az ablaktól. Letérdelt a szoba sarkába, sírt és imádkozott. Vránát a hideg rázta a látványtól. Ezek az emberek, mondta a reszkető szája. Ezek is emberek, és nem lehetett tudni, hogy a német hadifoglyokra gondolta, -e, vagy a csetömegre. A gyermekek tágra szemmel nézték a színjátékot, és Martin a legidősebb. 16 éves volt már akkor gyűlölettel izzó szemekkel, mondta. Úgy kell nekik, mind meg kellene ölni őket, minden németet. De hiszen nem bántottak téged? Merett rá reszkető szájszílekkel Vrána a boltos. Cukorkát adtak neked, és játékokat kaptál tőlük? Azonban Martin meg se hallotta ezeket a szavakat. Legszívesebben maga is lerohant volna az utcára késsel a kezében, legalább egy német katonába beleszúrjon. Azonban Lújze iszonyodva állta el az útját. Hiszen benned is német vér van, fiam. Összetette a kezeit könyörgő kétségbeeséssel. Ha tudnám, hogy melyik eremben folyik a német vér, kivágnám magamból! – Üvöltötte Mártin az anyja szemébe. Mire Lújze mama nekitámaszkodott az ajtónak, és sírba fakadt. Márti másnap a kommunista párt jelvényével a kabátján tért haza, és azt újságolt, hogy ezen túl rend lesz és igazság Csehszlovákiában, mert a nagy Sztálin felszabadította a népet a németek és az urak jármából. Később barátokat is hozott a házba, néhány magakorú fiatal fickót és szegény, Vrana Bazil fejcsóválva hallgatta a beszédeiket. Egy napon két karszalagos ember kereste föl a boltban. Komoly arccal félrehívták, és bent az irodában elmondták neki, hogy az új városi tanács felülvizsgálja a kereskedőket, és ezentúl csak azok kapnak engedélyt, akik megbízható cseheknek számítanak. Mivel Vrana Bazilnak német felesége van, ó, nem, nincs ellenes semmi kifogás egyelőre, éppen csak annyi, hogy német, ezért hát jó lenne, ha valamilyen cselekedettel bebizonyítaná, hogy valóban jó cseh maradt a német felesége ellenére is, és nem kollaborált annak idején a megszálló ellenséggel. Ez azért is fontos lenne, mivel érkeztek már a városi tanács az olyan suttogások, melyek szerint Vrana a boltos azokban az időkben német katonákat fogadott be a házába, és igen barátságos viszonyban volt velük. Ez pedig ha igaznak bizonyulna véletlenül, úgy elegendő lenne ahhoz, hogy üzletét elkobozzák, és őt esetleg valamilyen munkatáborba vigyék. Ezért legjobb lenne, mondták a karszalagosok, ha ennek a mendemodának mindjárt az elejét lehetne venni olyan módon, hogy például bediktálná most nekik azoknak a név sorát, akikről tudja, hogy valóban kollaboránsok voltak, és így nem érdemlik meg az igazságos demokrácia támogatását. Tegény Vrana Bazil homlokán kiütött a verítékot a szűk kis irodában, de akárhogy is törte a fejét, nem tudott senkit sem mondani, aki kollaborált volna az ellenséggel. Édes uraim! És örökte kétségbeseten, én csak egy kis boltos vagyok, egyszerű üzletember, honnan tudhatnám én azt, hogy kik azok, akik a németeket segítették, és kik nem, én nem törődtem politikával soha. A két karszalagos egyre gondterheltebben csóválta a fejét. – Az baj! – mondták. – Az bizony nagy baj! – Legalább egyet! – Egyetlen egyet mondjon! – hogy látni lehessen a jó szándékot. És ekkor történt, hogy Vrana Bazilnak hirtelen eszébe jutott Ján Hubelka. Eszébe jutott, hogy gőgösen hátradőlve elsuhant mellette a nagy fekete gépkocsiban, eszébe jutott az a lekicsinylő mozdulat, amivel a nehezen összekapart pénzt csak úgy belögte számolatlanul az asztalfiókba, eszébe jutott a szó, amit akkor mondott az ő büszkeségére az új házra. Viskó, mondta akkor, és eszébe jutott mindaz, ami a Huberkával kapcsolatban az idők folyamán összegyűlt, és megragad benne, mint a bojtorján. A munkanélkül elért sikerek, a csúfolódások, a penészvirág, és az a dolog a gépíróleányjal. Mindez egy pillanat alatt végignyilallott benne, és újra érezte azt a maró, kegyetlen keserűséget, ami annyiszor szégyenítette meg. – Tudok egyet! – kapta föl hirtelen a fejét, és az arca kivörösödött. – Ján Hubelka az építész! – Nagy úr volt a németek alatt ez a Hubelka. Német gépkocsin járt a németeknek épített repülőtereket. Nagy úr volt mindig! – a karszalagosok feljegyezték a nevet, és elmentek. Rana Bazil dobogó szívvel maradt magára az irodájában, és valami diadalmas érzés lobogott föl benne, de ugyanakkor valami rossz, szorongó érzés is folytogatta. Egész nap nem lelte a helyét ettől a két érzéstől, és ő megpróbálta elfelejteni az egészet, szinte sikerült is már. Amikor néhány héttel a karszalagosokkal való beszélgetés után elmondta valaki a boltban, hogy Jan Hubelkát, az építészt húsz évi kényszer munkára ítélték, és elvitték Oroszországba. Egy vevő mondta ezt, és Renebazén kezében megállt a csomagoló papír. arca szürkelett, és neki kellett támaszkodjék a pultnak. Rosszul érzi magát, Vrana úr? kérdezte részvétel az egyik asszony, aki kosárral akarján éppen ott állt mellette. Nem, nem, felelte a boltos ilyetten, és elvörösödve folytatta a csomagolást. Miért érezném rosszul magamat, miért? De kapkodó kezei reszkedtek, ahogy a barna papírost hajtogatták, és homlokán kivytött a veríték. Néhány napig az egész utca Jan Hubelkáról beszélt. Valaki feljelentette. Rengeteg feljelentés történik, az emberek megbolondultak. súválták a fejüket, félvenéztek körül és hümögtek, aztán elfelejtették, mint mindent. Csak Vrana Bazil nem felejtette el. Éjjel nappal rágondolt, Jan bellára. És északánként halmatlanul hánykolódott az ágyában lát a Jan Hubelkát rabruhában, ásóval a kezében, amint egy nagy, -nagy sárga agyakhegyet ásott. És tudta, hogy ez a húsz év munka. Ez a rettentő nagy sárga agyakhegy. És minden ásódöfés, amit Jan Hubelka abba az agyakhegybe beleszúr, olyan, mintha ő beléje szúrna. Mert ő juttatta Jan Hubelkát a húsz évi kényszermunkára. Brana Basil, a boltos, Belesoványodott és beleöregedett ezekbe a tépő gondolatokba, de ez nem tűnt fel különösebben senkinek. Azokban az időkben mindenkinek voltak gondjai bőven. Az újságok tele voltak jelszavakkal, és ezek a jelszavak bömböltek le a házfalakra ragasztott kiáltványokról is, a rádióból, Ezeket a jelszavakat magdosták egymás fejéhez az emberek, ha összevesztek, és mindenki igyekezett megtanulni őket. Nehogy tudatlanságát hibául róják föl azok, akik a hivatalos dolgokat igazították. Mindenki mindenütt a náci gyilkosokat szitta, a német brigantikat akiknek évekkel ezelőtt elkövetett rémtetteit naponta adagolták be a köztudatba a propaganda minden eszközével, és az emberek szörnyűködtek és csapkodták a kezeiket, és azt mondták, rettenetes! És senkinek sem jutott eszébe csodálkozni azon, hogy öt eszendeig semmit sem hallottak ezekről a rémtettekről, hogy egyikük sem látott belőle egy árnyékra valót sem, és megfeledkeztek teljesen arról is, hogy nemrégen még egészen jó barátságban pálinkázgattak együtt azokkal a náci brigantikkal, és igyekeztek kedvükben járni és hasznoskodni körülöttük. De olyan volt ez, mint egy járvány. Az emberek nem is tehettek róla. Maga Vrana Bazil sem vette észre, hogy mikor kezdte el a németeket, Először csak rosszalólag csóválta a fejét, ha a németek rémtetteiről szó esett. Aztán szidni kezdte őket, mert a többiek is szítták, és mert attól félt, hogy ha ő nem mond semmit, akkor még azt hiszik, hogy kollaborált. Rendre aztán annyira megszokta, hogy a németeket szidni kell, hogy nem talált benne semmi valót, már hitte is, amit mondott hogy a német katonák így viselkedtek a házában, meg úgy viselkedtek, ezt tették vele, meg amazt tették, és hogy Istennek hála, Sztálin megszabadította őt tőlük. Aztán következett az első választás. Karszalagos emberek járták végig előtte a házakat, és figyelmeztettek mindenkit, hogy mi a kötelessége a felszabadulással és a népi demokráciával kapcsolatban. Vranabazil ilyettében sörrel vendégelte meg a két karszalagos fickót, és lelkesen helyeselt mindent, amit mondtak. Aki nem a kommunistákra szavaz, az a nép ellensége, oktatták sörözés közben a félelmetes emberek, és Vranabazil ilyetten tiltakozott még a gondolat ellen is, hogy ő valamiképpen ellensége lehetne a népnek. Én kérem, nem értek ezekhez a dolgokhoz, Hajtogatta Szeli jó akarattal: A politika nem az én mesterségem, azt csinálják mások. Csináljuk is, ne féljen! Biztatták vigyorogva a karszalagosok, és a vállára veregettek. Maga csak szavazzon ránk, elvtárs! Aztán nem lesz semmi baj. Szavazok én, hogy ne szavaznék? bizonygatta, és le is szavazott a kommunista pártra, amikor sor került rá. Az én szavazatomon úgysem múlik mondogatta utána a bor kereskedő sógornak, meg a péknek a teke egyletben Nekem meg békét hagynak legalább. Nem is történt egyelőre semmi baj. Bárárul még mindig kevés volt a piacon, de azért a bolt kezdett fellendülni megint. Martin titkár lett a kommunista pártban, és ez a hivatal sok dologban hasznot jelentett az üzletmenetre nézve. Így hát nem is bánta Vrana Bazil, hogy a fiai kommunisták lettek. Ja, kérem, mondta a vedőinek olykor, az ember úgy él, ahogy tud. Alkalmazkodni kell az időkhöz, a politikát úgy semmit csináljuk, hát miért ne használjuk ki az előnyöket, ha lehet? Aztán a gyerekek már ilyenek, minek ellenkezzünk velük. A gyerekekkel valóban sok baj lett volna, ha Vrana Bazil megmakacsolja magát és nem enged. Vadak lettek, elvadította őket a többi fiatal. A sok jelszó és propaganda beszéd. Esténként egyebet se lehetett hallani a szájukból, mint ilyen szavakat. Reakciós kutya, kapitalista, disznó, náci, bandita, burzsúj, kulák, imperialista. Szegény Vrana Bazil csak csodálkozott és csóválta a fejét. Egyetlen szót sem értett abból, amit a fiai összefecsegtek. Akárha idegen nyelven beszéltek volna. De Vrana Bazil nem törődött a politikával és azzal, ami a kirakatablakon kívül történt. Behúzódott a boltjába, kiszolgálta a vevőket, rendezgette a polcait, után szaladgált, számolgatott, gyűjtögette a pénzt, tervezett, tanakodott Luise mamával, talán ez kellene még, vagy az kellene, mi lenne, ha így vagy úgy, és a hetek teltek a bolt pultja mögött, gyűlt újra a pénz a kasszában, és Vranabazil újra polgári jólét szelíd önérzetével feszítgette Horpat mellén az ezüst óraláncot szombat esténként a tekegyletben, és elégedetten mondogatta, nekem mindegy, hogy Stalin vagy nem Stalin. Én elvégzem a magam dolgát, és haladok előre. Ez a fontos, a politikát csinálják mások. Csinálták is? Mikor a propaganda már eléggé megvadította az embereket, egy éjszaka összeterelték a prágai németeket mind. Egyetlen éjszaka valamennyit az egész városból. Úgy húzták ki őket az ágyból, nem vihettek el magukkal semmit a lakásaikból, még váltóruhát sem. Állítólag így csinálták a nácik és a zsidókkal. Ezt a rengeteg megrettent embert kaszárnya udvarokra gyűjtötték össze, és néhány napi éheztetés után végighajtották őket gyalog a városon. Az utcákon már várt rájuk a felbőszített tömeg. Ordibáló emberek ruhantak rá a megfélemlített németekre, botokkal, késekkel, sokan pisztolyjal vagy vadászpuskával lövöldöztek közéjük az ablakból, és nagyokat röhögtek, ha valakit eltaláltak. A csenép szemetje, Prága söpredéke tombolt azon a napon a város utcáin, és a németek egy vége láthatatlan hosszú sor éhes, rémült, meggyötört emberek, anyák, csecsemőikkel a karjukon aggok, síró gyermekek mentek, Mentek az úttest közepén, a dühöngő csőcselék sorfala között. Elestek és újra fölkeltek, vagy elestek és nem keltek föl többet, hanem a mögöttük jövők beletaposták őket a véres sárba. Mentek véresen, sebesülten. Vonszolták magukat át a városon. Anyák sikoltozva védték gyermekeiket, az ütlegek elől Odatartották testüket a szíjostorok csapásai a golyók elé. Rága Örök szégyene volt ez a nap. Egy kis csapat németet valahogy kiszakított a gyűlölködő tömeg a menetből, és ott hajtotta végig a szén, amit akkor már testvériség útjának neveztek. Elől néhány férfi rohant, orrukból, szájukból ömlött a vér, de rohantak mégis eszelősen vadul, mint akik az életükért futnak. Mögöttük ordítva jött a tömeg, és söpörte magával az erőtlenül roskadozókat, sebesülteket, támajgó véneket, sikoltozó asszonyokat. – Kifelé Prágából, kifelé a nácikkal! – ordította a csőcselék és Ostorok csattantak, botok puffantak. Egy borzas hajú fekete asszony konyhakéssel a kezében rohant, és egyre esztrikácsolta. – Ki kell szedni a belüket? Ki kell szedni a belüket? kiszaladt a zajra. A boltajtóból nézte meret szemmel, és a szörnyűködéstől émegő gyomorral a rettenete színjátékot. Három suhanc egy fiatal német lányt rángatott végig éppen a bolt előtt. A leányról rongyokban csüngött már a ruha. Orrából szájából folyt a vér mesztelem az ostor csapások véres csíkjai keresztezték egymást. Már sikoltani sem tudott, csak hörgött a három suhanc durva markolásától, akik illetlen szavakat kiabálva mutogatták egymásnak áldozatuk födetlen testét, és úgy rángatták el hajánál és karjánál fogva a bolt előtt. A figyelmét teljesen lekötötte a vérző mesztelen leánytest látványa, és felajzott ujjongással biztatta újabb ötletekre a kínzókat. Így történhetett meg, hogy egy nyomorult véresfejű asszony kisgyermekével a karján elérhette vétlenül a bolt ajtót. Az Isten nevében jó ember, az Isten nevében hörögte oda Vranának, és szemében az üldözött állat rémülete reszketett. Gyorsan, súgta oda a vacogó szájjal az irtózattól megbénult nyelvel. Gyorsan, be a pult mögé! A pult mögött a kisajtó. Félelemtől a vacogba húzta le maga mögött a vasrólót. Jaj, csak meg ne lássa senki! De a tömeg ordítva dübörgött tovább az utcán, és a bolt üres volt. Lúiz -e konyhában ül ráborulva az asztalra, és sírt. Louise állt meg mellette vrán a sápatton, és reszkető érdekkel. Egy, egy asszony van a pincében, egy kisgyerekkel. Nem hagyhatjuk, hogy... Louise, Mi csináljunk vele? Mi lesz, ha megtudják? Louise? Nem tudta meg senki, még a gyerekekse. se. Csak jutta, és a férje, a kereskedő. Az asszony három napig maradt ott Hordók mögé a pincében, Lújze éjszakánként járt le hozzá, nehogy a gyerekek észrevegyenek valamit. Az idegen asszony teste csupa seb volt, és szíjostor nyomai is ajogtak a három éves leánykán is. Lújze éjszakánként gyógyítgatta őket, és Vrana a boltos élelmiszert csempészetlenekik és pénzt. Mikor a pincéből visszatértek, hosszasan nem tudtak még elaludni, és Lújze halkan sírdogált a párnák között. – Ja, Istenem, micsoda világ, micsoda világ! Harmadik nap éjjelén a bornagy kereskedő elhozta hamis papírokat, amiket húsz liter pálinkáért szerzett valahonnan, és az asszonyt a gyerekkel elindították. Lóze új ruhákkal látta előket is és élelmiszert is csomagolt. Vrana pénzt dugott oda búcsúzáskor az asszonynak, és az hirtelen felzokogott, lehajolt és megcsókolta a kezét, Vrana a boltos döbbenve állt ott és úgy tartotta az asszony csókját a kezén, mintha félne, hogy leesik és széttörik a kegyetlen utcaköveken. Aztán az asszony a gyerekkel eltűnt az éjszaka sötétjében, és soha többet nem is hallottak felőle semmit. Néhány napra rá, Martin ebédnél hirtelen az apjára nézett és megkérdezte. Apa? Hogy lehet az, hogy te még nem vagy pártag? Rána vonogatta vállait, és azt felelte, amit ilyenkor szokott, hogy ő nem ért a politikához, és másokra bízza az ilyesmit. Nem úgy van az, felelte szigorúra fiú. Ma szint kell vajon mindenki. Aki nincs a pártban, az ellensége a pártnak, és egy ellensége a népnek is. Jó lenne, ha belépnél, folytatta, mert már kezdik beszélni, hogy ami a mama német, te is a nácikkal tartasz. Tegnap még azt is mondta valaki, hogy állítólag németeket rejtegetsz a pincében. Rana bazil elsápadt, feleségére nézett lőzem a szemei megteltek könnyel és fejcsóválva sóhajtotta. Istenem, Istenem, ez a világ, ez a világ, és Rána a bultos másnap elment fiával a pártirodába, és belépett a tagok közé. Két évre rá Louise meghalt. Az emberek azt mondták, a bána tölte meg a gyermekei miatt, is, ez igaz is lehetett, mert Vrana csak félt a gyermekeitől, akik egyre idegenebbül és egyre ellenségesebben jöttek haza az iskolából és a munkahelyükről, de Louise összetörött ettől a súlytól, pedig a bolttal nem volt még akkor semmi baj. Vrana tagja volt a pártnak. Hűségesen ott volt minden gyűlésen. A kommunistákra szavazott, valahányszor sor került rá. Szorgalmasan bólogatott a propaganda beszédek alatt. És mindezt azért tette, mert féltette a boltot. Nem is történt a boltal egyelőre, semmi baj. Aztán Louise meghalt. Rana Bazil, meg sem tudta érteni, hogy miért és hogyan. Egy kicsit beteg volt, és egy kicsit egyre gyengébb lett, aztán meghalt. És Vrana Bazil rettenetesen egyedül maradt. És akkor érezte meg először, hogy valahol valami baj történt az élete körül. Jött, ment a boltban és nem lelte a helyét. Mártin azt tanácsolta, hogy vegyenek föl valakit a kasszába, de Vrana hallani sem akart arról, hogy egy idegen üljön be Louise helyére, így aztán vitte tovább az üzletet egyedül, de egyre fáradtabban, egyre ketftelenebbül. Új rendeletek is jöttek egyre másra, már nem is lehetett kiigazodni közöttük. A bolt kezdett rosszabbul menni, hiányzott a polcokról ez és az, és Vranának a boltosnak nem volt kedve utána járni és megszerezni holmit. Abban az évben meg is öregedett, haja megritkult és szürkelet, nyaka előre görbült, arca megfonyadt, Kis gyengülő szemei riadtan néztek a világba, és minduntalan rádöbbentek, hogy amit látnak, az egy megváltozott idegen világ, amelyikben már nem ismerik ki magukat többé. Lassan elmaradozott a pártgyűlésekről, ha hívták valahova csak legyintett, Rana Basil megöregedett. Egy évvel Luize halála után három komor ember kereste föl Vrana bazilta lakásán. Látásból ismerte őket. Tudta, hogy valamiképpen a párthoz tartoztak, és így igyekezett barátságos lenni. Vrana elvtárs egy idő óta nem járt a pártgyűlésekre. mondta az egyik komoran miután leültek az asztal mellé Vrana szobájában, mivel indokolja az elmaradását. – Kedves uraim! – felelte Vrana a boltos, és megpróbált barátságosan rámosolyogni a szigorú embere. – Én nem értek a politikához. Engem a politika nem érdekel. Én ezt megmondtam mindig. Én minden törvénynek eleget teszek, de a politikát azt csinálják mások. – Ez nem lehet egy öntudatos kommunista álláspontja, szólt közbe a három közül az egyik ellenségesen – és ez azt jelenti, hogy ön, Franahelftárs, osztályidegen maradt, és nem érez közösséget a proletársággal. Rana bazil ilyetten fogódzott az asztalba. De kedves uraim, mondta könyörgő hangon, én mindent megtettem, amit csak kívántak tőlem. Önökre szavaztam minden választásnál. Hát tehetek én egy ebet? Én csak egy kis boltos vagyok, kérem. Az én dolgom az, hogy vegyek és eladjak, kielégítsem a vevőimet, és közben... Tőkét gyűjtsek magamnak öreg napjaimra. Kapitalista beszéd, ordult fel utálattal a szigorú képű férfi, és felállt, a társai is felálltak. Önt, mint osztálydegent, töröljük a párt névsorából, mondta ki az ítéletet, és Vrana Bazil ott maradt egyedül, ietten a lakásán, és nem értette, hogy mi történt vele. Néhány napig még panaszolta a boltban a vevőknek, hogy ő mindig hűségesen szavazott a kommunistákra, beszédeiket is meghallgatta, újságjaikat is elolvasta, és mégis így bántak vele. Aztán néhány nap múlva be kellett zárja a boltot. Megvonták az engedélyét. Öt akkor nyílott meg a kommunista párt szövetkezeti boltja. Rana Bazil felhúzódott az emeletre. Nem egyedül vele történt ez meg, így járt a bornagy kereskedő sógor is, így járt a hentes meg a pék. Arra gondolt, hogy bérbe adja az üzlethelységet, de ebből se lett semmi, lefoglalta az állam. Körzeti egy elosztót csináltak belőle, és Vranabazil havonta egyszer léphetett csak be a saját boltjába, amikor az utca többi lakóival együtt sorban állva fölvette az élelmiszerjegyeit. Keserűség töltött el, nem értette a világot, mindent megtett, amit a hatalomurai kívántak, és mégis elvették tőle azt, ami az övé volt, egyedül az övé és senki másé, mert ő és Luize gyűjtötték össze esztendők nehéz és takarékos munkájával. Nem értette a fiait sem. Vidámak voltak és hencegők, tele idegen szavakkal és idegen érzésekkel, és úgy bántak vele, mint egy sútbadobott öreg lomtárgyal mint aki haszna vehetetlen nyűkcsupán, semmi egyéb. Egy évig tengetlengett a házban, amelyet ő épített, és melyben idegenek uralkottak. Aztán egy csúnya, szeles, hideg őszi estén ott ült a kis szobában, ami még megmaradt. Nézte Luize, nagyított fényképét a falon, és fátyolossá vált szemekkel, azon gondolkodott, hogy tulajdonképpen nem lenne jobb meghalni beverni egy jó nagy szöget a falba, előkeresni egy arra való kötelet. Szél meg, -meg az ablakot, szürkület árnyékai, ellepték a kis hideg szobát, és akkor egyszerre csak kopogtak az ajtón. Branabazil ilyetten rezzent össze, szíve összeszorult a félelemtől, és arra gondolt, vajon mit akarnak megint. Mondtam valamit, és följelentettek, Emléksznek? várni fognak, újra kopogtak. És akkor hirtelen eszébe jutott, azok nem kopognának. Felállt, míg mindig dobogó szívvel az ajtó felé fordult, és bizonytalan hangon mondta, tessék! Egy feketébe öltözött idős ember lépett be az ajtón, megállt, és vizsgálódva nézett körül a homályban. Idegen ember volt. Reverend Baradlai vagyok, mondta kíséreketten és idegen kiejtéssel. Reverend Baradlai Amerikából. Vrana Bazil urat keresem. Én vagyok, Vrana Bazil, felelte meglepetten és felkattantotta a villanyt, aztán csak állt a fal mellett és nézte a feketébe öltözött idegen öreg urat. Az is nézte őt hosszasan vizsgálódva. Megengedi, hogy leüljek? Kérdezte váratlanul, és Ván Bazil elvörösödve kezdett adogni. Oh, – oh, oh, Hogy nekte természetesen ezer bocsánat. Az öreg pap leült egy rozog a konyhaszékre, és sóhajtott. A magam fajta öregembernek jó esik már az ülés kedves barátom. Ön ember, ugye? Voltam. Szegény Luize. Elérzékenyedett, és nem mondta tovább, az öreg pap bólogatott a széken. – Gyerek? – Öt. – Öt? az igazán nagy boldogság lehet. Uran a sóhajtott, a pap folytatta. – Látja, nekem egy sincs. – Nem olyan ez, mintha elpazarolta volna az ember az életét? – Azt nem lehet tudni. – felelte lassan akadozva a boltos. – Azt nem lehet tudni, kérem. Tetszik tudni, a gyerekekkel is úgy van... Az ember fölneveli őket, kínlódik, értük, aztán a végén kiderül, hogy legyintett, és nem fejezte be a mondatot, a lámpában nézett, és a szemei fátyolosak voltak. – Mi derül ki? – kérdezte a pap. Vrana sóhajtott. Eh, – Nem érdemes erről beszélni. A pap egy darabig maga elé nézett, a szennyes padlóra is bólogatott, aztán hirtelen fölemelt a fejét. – Mondja, Vrana úr! hisz maga tulajdonképpen Istenben. Rana Bazil néhány pillanatig megdöbbenve nézett az idegenre, aztán elszörnyülködve fektette mindkét tenyerét a mellére. Én kérem, én az egész életemben jó egyháztag voltam, kérem, pontosan fizettem mindig az egyházi adómat és a járulékokat is, és pénzt is adtam, és amikor a templomot újra kellett fedni, az öreg pap mosolyogva vágott a szavába. Én nem azt kérdeztem, hogy jó egyháztag volt-e, hanem, hogy hiszi-e Istent? De kérem! Képettel a boltos, és hangját lehalkította egészen suttogóra. Csak a kommunisták mondják azt, hogy nincsen Isten, és a fiaim is azt mondják, de én... A fiai kommunisták? Kérdezte lassan a pap. Igen, sajnos. Egy ideig csönd volt a szobában. Valahol ketyegett egy óra. Nézze! Zolalt meg hirtelen a pap. Én arra gondoltam, hogy talán jó lenne, ha eljönne velem Amerikába. Isten minden emberre rábízott valamilyen feladatot, és annak idején a csónaknak azért kellett megállni a mélység fölött Amerikába? Nézett vranabazil Bazil elszörnyedve az ismeretlen öreg papra, nem értem. Mit keressek én Amerikában? Ó, az olyan emberek, mint maga sokra viszik nálunk. Akik dolgozni és gyűjteni tudnak. Akik a kicsi üzletből nagy üzletet csinálnak. A kisházból nagy házat építenek. Nálunk az én embert megbecsülik nagyon. És amit arról a csónakról még mondani akarok. De Vrana Bazil nem is hallotta már a szavait, csak azt hallotta, hogy Amerika, és ez rettegéssel töltötte el, valami iszonyatos messzeség tátongott emögött a szó mögött, valami ismeretlen nagy távolság, akárha a más világról beszélt volna a pap. Amerika, mondta hát elgondolkodva gépiesen, mit keresek én ott? És mit keres itt? Vranább az én maga elé bámult egy ideig, aztán bólintott. Ez igaz, felelte súhajtó, ez igaz. Ami pedig azt a csónakot illeti, kezdte újra makacsul a pap emlékszik még arra a csónakra, ami ott a mélység fölött megakadt? Hogy? A csónak? Hogy ne, hogy ne? Az Úr nem hagyta akkor meghalni magát. Miért? Mert terve volt magával. És mi lehetett ez a terv? Hogy dolgozzék és gyűjtsön és mindent, amit gyűjtött, elvegyenek a kommunisták? Biztosan nem ez volt a terve. Talán Amerika. Hogy ott újra kezdje, kicsiből nagyot csináljon. Talán nagyon nagyot. Mit lehet azt tudni? Maga még alig ötven éves, Vrana úr. Én azt hiszem, meg kellene próbálni Amerikát. Istenem! Hebegte megdöbbenve, és elakadt lélegzettel Vrana Bazil. Amerika! Az öreg pap másnap is eljött, és harmadnap is nem beszélt többet sem Istenről, sem arról a bizonyos csónakról, ezeket a beszédeket amúgy sem értette meg Vrana Bazil, ellenben sokat beszélt Amerikáról, az ottani életről, a szabadságról és emberekről, akik úgy mentek át semmi nélkül és csupán szorgalmukra támaszkodva, ma milliós vállalatok élén állanak. Nem. Rana Bazil nem akart milliómos vállalatok élén állani. Ő csak egy kis boltot szeretett volna más semmit. Nem értette, hogy mit akart a pap mondani azzal a feladattal, amit Isten reábízott. Ő nem érezte, hogy valamit is reábízott volna, de nem is gondolkodott ezen. Amerikán gondolkozott, és azon, hogy valóban még alig ötven éves még talán el lehetne kezdeni mindent előről, és dolgozni, dolgozni, dolgozni. Nagyon szeretett volna úgyra dolgozni. Így történt, hogy Vrana Bazil egy szeles téli estén búcsú nélkül hagyta ott a testvériség utcai házat, melyet maga építetett ugyan, de mások rendelkeztek benne, és elindult Amerika felé. Mindössze egy kopott kézitáskát vitt magával, mást semmi vonattal utazott a határig. Ott már várt rá egy ember, úgy, ahogy az öreg pap mondta volt, és másnap éjjel ügyesen átvezette az erdőkön. Nagy kaland volt ez szegény Vrana Bazil számára, nagy és veszedelmes kaland élete egyetlen nagy kalandja. Lihegett, és majd kiszakadt a szíve, úgy dobogott, amíg ott taposta a sarat a szorok fekete éjszakában az idegen ember mögött. De ez nem csupán a félelemtől volt, nem azért is, mert soha életében nem gyalogolt még ennyit. A csatakos erdei utakon megtelt a cipője sárlével, és az arcáról szakadt a veríték, mikor végre kijutottak az átkozott erdőből. Az idegen megállt, és lemutatott a völgybe, ahol halványan néhány lámpa égett. Az ott már Németország, mondta. Menjen csak egyenesen lefelé, nem tévedhet el. Aztán ott hagyta Vrana Bazilt egyedül a fekete erdőszélen. Élve baktatott lefelé a sáros mezőkön a lámpák felé. Közben az eső is esni kezdett. Ócskatéri kavátja áltázott, és vacogni kezdett a hidegtől és a magányosság rossz érzéseitől. Végre holtfáradtan leírt egy köves útra. Odébb egy kis városka utca lámpái látszottak a nyúlós sötétségben, még mindig esett. Megindult az úton a városka felé. Mikor az első házat elérte, már nem bírták tovább a lábai. Fáradtan nekidőlt a kerítésnek, és szinte sírva fakadt. Meghitt kis szobájára gondolt Prágában a puha ágyra, és szerette volna falba verni a fejét, amiért belekezdett ebbe a kalandba. A házban meggyújtottak egy lámpát. Valahol messze ötöt vert egy toronyóra. Ranebazil vacogva botorkált az ajtóig, és félénken kopogni kezdett. Hosszú ideig nem hallotta meg senki, végül is lépésekre egy ajtó nyikorgott, felgyúlt az üvegajtó mögött a villany, és kulcs zörgött a zárban. Egy munkás öltözetű ember dugta ki a fejét. Mit akar? kérdezte nem éppen barátságosan. Bocsánatot kérek, hebegte vacogó szájjal. messziről jövök. És, és nem ismerek itt senkit, és nem tudom, hol száríthatnám meg magamat egy kicsit, és ha leülhetnék egy fél órára... – Túlról jön! – kérdezte az ember, és végignézett rajta. – Deség? – Igen, tetszik tudni... Az ember intett a fejével, és hátra lépett, hogy helyet adjon az ajtóban. – Jöjjön! Bent az egyszerű tiszta kis konyhában egy asszony sírgölödött a tűzhely körül, csak a kávé meleg illata töltötte meg a levegőt. – Jó reggelt kívánok! – köszöntötte Bátor bátortalanul az asszonyt, és kopott csomagját letette a fal mellé. Az asszony bizalmatlanul nézett végig rajta. – egy, mondta az ember. – Vegyél a kabátját itt a tűznél, hamarabb megszárad. Német? – Tiség! – Nem, nem, nem. Egy kis boltom volt Prágában, és egy házam, a feleségem német nő volt, szegény luizé hívták. Az asszony csészét tett elébe az asztalra. Egy kis forró kávé jót tesz majd, mondta halkani, sóhajtott. Bizony csúnya világot élünk, minnyájan. Szó nélkül ültek szemben egymással az asztalnál. Vrana Basil és a német munkás itták a forró kávét, és harapták hozzá a kenyeret. Az asszony az edények körül matatott. Miért kellett eljönni onnan, kérdezte hirtelen munkás. A németeket megértjük, azokat kidobták, de ha maga nem német. Elvették a boltomat, felelte Vrana. 23 évi munkám. Já, mondta a német, ez a kommunizmus. Én is jártam Prágában, mint katona, de akkor még más világ volt. Bizony más, szóhajtott van a Bazil. Maguk akarták, hogy így legyen? Én? Én kérem, nem én nem. Én csak egy kis pontocska voltam, egy egészen kis pontocska. Mit számítottam én a politikában? Semmit. Az ember a fali órára nézett, aztán felállt. Hová akar most menni? kérdeztem. A lelkészi hivatalnál kell jelentkezzek, azt mondják, hogy ott jöjjön, mondta az ember, arra kell menjek én is, majd megmutatom, hol lakik a pap. Nyolcig csorgott az egyházi iroda előtt egy kapuajban. Az eső közben elállt. Hideg ködöket vert a szélaházak közé, az emberek sietve mentek munkahelyükre, és föltűrt gallérjaik alól rossz kedvűen nézték a világot. Az egyházi irodában egy levél várta. A levélben 200 márka volt, és egy Müncheni cím, ahol jelentkeznie kellett. Estére Münchenben volt. Nagy nehezen meglelte a címet is. Beutalták egy menekült táborba. Kapott egy szalmazsákot, két pokrócot és egy vaságyat az egyik kaszárnyateremben, ahol már 16-an laktak. Oda került közéjük 17-nek. Az élet, ami ott kezdődött, szokatlan volt eleinte és rideg. Sorbanállás, ételosztásra, parancsszavak, ismeretlen emberek, üresentelő napok, de voltak előnyei is ennek az életnek, fűtött szoba, gondtalanság, ahol minden ment magától egy megszabott rendszer szerint, és nem kellett semmin gondolkozni. De ezek az előnyök bármilyen értékesek is voltak, az idegenben nem tudták megkedveltetni Vrana a tábori életet. Idegen üldögélt az szélén és lapulva osönt a homályos folyosókon. Az utcára alig mert kimenni, mert érezte, hogy odakint ellenséges szemek fogadják. A tábor lakóit, az idegen menekülteket gyűlölte a város. Hamarosan berendelték egy irodába, ahol előbb várakoznia kellett három és fél órát a folyosón, aztán oda került egy kisasszony elé, aki kitöltetett vele három kérdőívet. Szerencsére minden iratát magával hozta, és így nem voltak különös nehézségei. Mindössze, amikor harmadszor rendelték be a hivatalba, és egy barátságtalan úr morogva megkérdezte, hogy tulajdonképpen miért jött el Prágából, veszítettel el kis a bazila fejét. Én tulajdonképpen, dadogta, úgy gondoltam, hogy azt mondták nekem. A barátságtalan úr szigorúan nézett rá. Üldözték magát a kommunisták? Hogy ne! örvendezett meg Vranabazil a megtalált szónak. Üldöztek, kérem, elvették a boltomat. Nem volt, miből éljek, kérem. Tagja volt valamilyen pártnak? Hogy ne, kérem, hogy ne? hebegte ilyetten is engedelmesen, mire a barátságtól a felhúzta a szemöldököt és rámordult. Új, miféle pártnak? Az úgy volt, kérem, Nagyarázta a Vrana Bazil Sápatton is remegőt érdekel. hogy egy nap odajöttek hozzám a kommunisták, és azt mondták, hogy vagy belépek a pártba, vagy pedig... Az úr ott az íróasztalnál szemmel láthatólag barátságosabb lett, még mosolygott is. <gül> Rendben van, mondta, de erről másnak ne beszéljen, érti. Köszönöm, elmehet. Másnap megkapta az I.R.O. igazolványát. És Vrana Bazil hivatalosan DP lett, ami azt jelentette, hogy erőszakkal üzték el az otthonából. Lakótársai a teremben mind évek óta menekült sorban éltek, nagyobbára lengyelek és ukránok, és kíváncsian faggatták esténként, hogy milyen az élet a vasfüggönyön túl, mivel gyötrik és sanyargatják újabban a népet. De Vrana Bazil nem sokat tudott mondani nekik. Én kérem, nem törődtem soha a politikával hajtogatta ilyenkor, és az emberek csalódottan fordultak el tőle. Aztán egy nap egy alacsony szúrós szemű ember jött be a terembe, és Vrana Bazilt kereste. Csehül szólította meg. Én is prágai vagyok, mondta. Már két éve élek itt a táborban. Nem ismerte véletlenül Jan Hubelkát, az építészt? Ott lakott az Koltus Viator állén. Vrana elsápadt, és a térdei reszketni kezdtek. De sik? a doktor. – Scottus Viator Nem, ne, nem, nem, nem ismertem. – Legjobb barátom volt – mondta az idegen. – Együtt dolgoztunk. Húsz évre ítélték a kommunisták. – Nem, nem, nem ismertem – hajtogatta Vranabazil makacsul, és a fogai vacogtak közben. Aztán egyébről beszélt az idegen, de Vranabazil azon az éjszakán nem tudott elaludni. Lassan valami különös szorongó érzés hatalmasodott adott rajta ott a táborban, mintha valahol valami hibát követett volna el az életében. Nem csak ilyen hubelkával kapcsolatban, hanem egyébként is. Az emberek, akikkel ott együtt élt, mind a kommunizmust szitták. A németeket is, de főképpen a kommunistákat. És ő maga is együtt csóválta velük a fejét, sopánkodott a rémtetteken és a gasságokon, de ugyanakkor belül valami furcsa szorongást érzett. Valahol valami... Nem volt rendjén. Sokat több ezen, és próbálta megnyugtatni magát. Hát hiszen igaz, hogy a kommunistákra szavazott ő is, de hát ezen úgy sem múlott semmi. Mi ő? Ki ő? Egy kicsike pont. Más semmi. Ha nem szavazott volna rájuk, akkor is bekövetkeztek volna ugyanezek a gasságok. Nem az ő kis szavazatán múlott, a németek is, mint Hitler cigyák, és nem érzik magukat felelősnek azért, amit a nácik elkövettek, pedig annak idején Hitlert ünnepelték valamennyien. Mit is tehetne egyebet a kis ember? Irdezgette magát éjszakánként, ha nem tudott elaludni a belső nyugtalanságtól. Mit is tehet mást a kis ember? Megy a többivel, amire parancsolják, hogy ne tapossák el. Ez csak természetes, de a politikáért, amit a nagyok csinálnak, azért igazán nem lehet felelős. Nem. Rana Basil nem érezte felelősnek magát a kommunisták vétkeiért, hiszen ő csak azért állt be közéjük, mert muszáj volt, hogy mentsen valamit, de ami történt, azt mind mások csinálták. Nem érezte felelősnek magát, és mégis néhány hónap alatt lefogyott, és beleőszült abba is, hogy idegen ebben a városban, és az emberek, akikkel megpróbált szóba elegyedni, elkerülik, mint a bélpoklost. Volt olyan, aki ököllel fenyegette meg az utcán. Disznó, no cse! Mit csináltatok Prágában a németekkel? Hiába adodokta ilyenkor. De kérem, én semmit sem csináltam. Én elrejtettem egy asszonyt és egy gyereket, nem hallgattak rá. Gyűlölték, mert cseh volt, és mert velük szemben minden cse felelős volt azért, amit a csehek a németekkel szemben elkövettek Prága utcáin és a Szudéta földön. És Ranabazil lassan kezdte megérteni a tábor régi lakóit, az ukránokat és lengyeleket, akik meg a németeket gyűlölték, mert az ő szemükben meg minden német felelős volt azért, amit Hitlerék elkövettek. Prágában kellett volna maradnom, gondolta Vrana Ez az idegen világ tele van gyűlölettel, jobb lett volna meghalni Prágában. Nem merte elhagyni többet a tábort, félt az emberektől, osonva ment a folyosókon, és órák hosszat ült szó nélkül az szélén, besett arccal, előregörbült vállakkal, hajlottan és szomorúan. Vrana megöregedett. Mikor az amerikai kivándorlási irodától megkapta a behívót, már nem is tudott örvendezni neki. Fásult közönnyel járta a különböző irodákat, várakozott napokig a folyosókon és felelgetett a kérdésekre. Egyszer az öreg pap is felkereste a táborban, biztatólag mosolygott rá, és szép dolgokat mesélt Amerikáról, de mindez... Mint ha valahonnan nagyon távolról ért volna hozzá, alig-alig szakította át a fásultság ködét, amiben élt. Mintha mindez nem is vele történt volna már, hanem egy idegennel, akit véletlenül szintén Vranabazilnak neveztek, de ennek a Vranabazilnak semmi köze sem volt többé ahhoz a kis bolthozott a Strasse végén. Aztán egy tavaszi napon a kezébe nyomtak valamilyen irodában egy vasúti jegyet, és azt mondták neki, ezzel felszáll holnap reggel a Brémába induló Gyorsra, Frankfurtban felszáll ugyanarra vonatra Reverend Baradlai, és a többit majd ő igazítja el a vonat, 9 óra húsz perckor indul a főpályaudvarról. Ranebazil spárgával átkötött ócska kofferével már nyolc óra ott a pályaudvar nyüzsgésében. Izgatottan tipeket felé és alá dadogva megkérdezett egy-egy vasutast, aztán félreállt a fal mellé és várt. Mikor betolták a vonatot, ideges kapkodással rohant feléje mindjárt az első kocsiba beszállt, de egy vasutas rámordult, hogy ott csak a megszállóerő katonáinak szabad utazni. Bocsátat kérek, bocsátat kérek, tebegte szegény Vrana Bazil megzavarodva és megrettenve és sietve futott tovább a kocsik mellett. Végre a negyedik kocsira felkapaszkodott. A lépcsőn megcsúszott az izgalomtól, és megütötte a lábát, aztán a futott végig a folyosón, és benyitott a második fülkébe, mert ott még nem ült senki. Ócska kofferét föltette a hálóba, és mély fáradt leült. Kinézett az ablakon. Ideges, siető emberek mindenütt. Ellenséges, idegen emberek. Mind gyűlölnek, mert cse vagyok, gondolta, és diderekbe behúzódott a sarokba. Egy idő múlva valaki kinyitotta az ajtót, ilyet terrezzent föl a hangra, egy nyílt tekintetű barna ember lépett be a fülkébe, körülnézett és bőröngyét feltette a hálóba. – Jó reggelt! – mondta az idegen mély, barátságos hangot. – Jó reggelt! – felelte nem ilyetten és alázatosan. Az idegen leült szembe vele, és a szemét egy pillanatig ott érezte az arcán. Meleg, bizalomkeltő szemek voltak. Valamire emlékeztették ezek a szemek, valamire, ami valahol a messzi múltban volt, de nem tudott rájönni, hogy mi az. Érezte, hogy mondania kell valamit ennek a barátságos idegennek, meg kell hálálnia valamiképpen azt, hogy barátságos. Szép idő lesz ma, kezdte el zavartan és elvörösödött. A szemben ülő bólintott. Úgy látszik, felelte és felnézett, a hatalmas hangár vasbordái között az égre, mely zöldes kék volt és friss. Szerette volna folytatni a beszélgetést, de nem tudta, hogy mit mondhatna még. Az idegen elővette egy újságot, és olvasni kezdett. Lassan telt az idő. Rendre még két utas jött a fülkébe, egy idős hölgy és egy fiatal ember. Brana Brazil szinte ilyetten nézte meg mind a kettőt, amikor bejöttek, és még a lábát is behúzta az ülés alá, nehogy alkalmatlan lehessen nekik valahogyan. Az idősölgy elővette egy könyvet, és olvasni kezdett. A fiatalember hanyagul eldőlt az ülésen, egy ideig maga elé bámult, azután elővette egy cigarettát a zsebéből, és rágyújtott. A hölgy bosszusan nézett föl a könyvéből. – Ez nem dohányzó, – mondta szigorúan a szemüvege mögül. A fiatalember elhúzta a száját. – Úgy? – Lassan fölállt, és kiment a folyosóra. – Miért jön az ilyen éppen a nem dohányzóba? – morgott a hölgy, és újra a kezébe vette a könyvet. – Van külön dohányzó kocsi is, láttam – jegyezte meg Vranabazil félénken, csupa udvariaságból, de nem figyelt rá senki. Aztán a vonat lassan elindult, és egyre fokozódó sebességgel kisiklott a pályaudvarról. Vranabazil merev szemekkel kinézett az ablakon, Látta az elmaradó épületeket, embereket, akik izgatottan siettek valahova, és aztán örökre eltűntek a múltban, és arra gondolt, hogy soha többet nem fogja látni Prágát. Először döbbent Rea erre a gondolatra, és ez különös volt és félelmetes. Soha nem fogja látni többi a Gotthelvstraszi, a Pék kirakatát, a hentes kutyáját az ajtó előtt, a gépjavító műhely udvarán heverő ócskavasat, a házat, a boltot, és egyszerre csak a teke egy lett szombat esti sörözéseire gondolt, és arra az időre, amikor még mint alelnökült a hosszú asztalnál komolyan és tekintélyesen, ahogy egy tiszteletre méltó polgárhoz illik, akinek saját háza és jól menő üzlete van, és hogy mindez soha többé Soha többé. Azon vette észre magát, hogy nehéz, sós könycseppek csorognak végig az arcán. Gyorsan arcához emelte Eres Sován kezét, hogy letörölje ezeket az oktalan csöppeket. A vannak már a külváros kertjei között nyargalt, egy kis domb tetején gyermekek kiabáltak, és a kertekben néhány inguljra vetkőzött ember kapált. Valami különös érzés arra késztette, hogy fölnézzen. Szeme egy pillanatra összetalálkozott az újság fölött a szemküst ülő úr komoly figyelő tekintetével. Valami belement a szemembe, hebegte szégyenkezve, és öklével zavartan dörzsölni kezdte könnyező szemeit. Egy szikra a mozdonyból bizonyosan az úrot szemben letette az újságot, és részvédtel nézett rá. Előfordul, felelte halk meleg mély hangon. Az élet tele van korommal manapság. Nem ide való, ugye? Rána Bazil megrázta a fejét. Prágából jöttem prága! A legszebb város a világon. Szeméből újra ömleni kezdtek a könnyek, nem tudott tenni ellenük semmit. Élesen az ablak felé fordult, hogy legalább ne lássa senki az arcát. Prága! örögte valahol mélyen a belsejében egy zokogó hang. Ó, Prága, nem látlak soha többet. Az idegen, ott a szemben lévő ülésen lassan bólogatott néhányszor a fejével, aztán sóhajtva mondta alig hallhatóan: A világon mindig az a legszebb, ahol valamikor otthon voltunk. Aztán csak ültek szemben egymással, és néztek ki az ablakon a tovafutó idegen világra.